Лю-Цесінь. Вічна життя смерті. Текст читає Сергій Оробчук. Рік сьомий епохи мовлення. Казки Юнтяньміна. Перше засідання Комітету з інтерпретування інформації КІІ також відбулося в екранованій від софонів кімнаті. Хоча більшість людей тепер були схильні вважати, що софони дійсно відлетіли, а сонячна система і земля знову стали чистими, було вирішено дотриматися цього запобіжного заходу. Головним чином через загрозу безпеці Юнтяньміна, якщо суфони все-таки лишилися десь неподалік. На сьогодні був опублікований лише зміст діалогу між Чянсінь і Юнтяньміном, а основний масив розвідданих – казки Тяньміна – лишався повністю засекреченим. У безбар'єрному і відкритому сучасному суспільстві зберігати конфіденційність інформації було вкрай важко, навіть із можливостями ООН та Об'єднаного флоту. Але країни швидко дійшли згоди. Якщо тексти казок будуть опубліковані, то в усьому світі розпочнеться неконтрольована хвиля намагань їх витлумачити, що може загрожувати безпеці Юнтяньміна. Перейматися його добробутом вартувало щонайменше тому, що він лишався єдиним представником людського світу, інтегрованим у чужиницький соціум. Тож виживання всього людства у майбутньому могло залежати саме від успіхів Юнтяньміна. Водночас закрита процедура аналізу і витлумачення отриманих із казок даних означала подальше розширення влади і можливостей ООН, що наближало на ще один крок до формування справжнього світового уряду. Ця екранована кімната виявилася просторішою за на верхній станції космічного ліфта, де ченсінь передавала зміст казок, проте все одно була замалою для повноцінної конференц-зали. Наразі створити електричне поле з потрібними для екранування. Від присутності софонів характеристиками можна було лише в обмеженому об'ємі. Зі збільшенням розмірів кімнати і, як наслідок, збільшенням потужності обладнання з'являлися завади і спотворення, а захисний ефект втрачався. На засідання було запрошено понад 30 осіб. Окрім Ченсінь, іще двоє чоловіків належали до пробуджених і навіть були кандидатами на посаду мечоносця Біюньфен, який до гібернації працював інженером-конструктором на побудові найбільшого у світі прискорювача заряджених часток, та «Цаобінь» – фізик-теоретик. Усі присутні були вдягнені у високовольтні захисні костюми для запобігання травмам і калістам у наслідок випадкових дотиків до стін, до яких була підведена висока напруга. Крім того, усі мали носити захисні рукавички на випадок, якщо хтось звичкою натисне на стіну, щоб спробувати активувати інформаційне вікно в екранованому силовому полі всередині кімнати. Жодне електронне обладнання не працювало, тож тут не було інформаційних вікон. Для збереження стабільних рівномірних значень характеристик силового поля кімнату умеблювали максимально аскетично. Кожному виділили стілець, однак столів не було. Захисне вбрання позичили в електромонтерів, які працювали з високовольтними мережами. Тож щільний гурт людей у спеціальному одязі всередині металевої кімнати нагадував початок заводської зміни в старі часи. Жоден із присутніх не скаржився на тисневу важкі умови неприємний запах чи дискомфортні відчуття на шкірі, що виникали внаслідок значної концентрації у повітрі статичних зарядів. Проживши під невсипним наглядом софонів останні три століття і тепер звільнившись від спостерігачів із іншого світу, люди в тісній екранованій кімнаті відчували небувале полегшення. Ця технологія була винайдена одразу після закінчення великого переселення і подейкували, що. Відвідувачі першої екранованої кімнати страждали від синдрому екранування. Вони без безупину, немов були на підпитку, намагаючись розповісти деталі свого приватного життя якомога більшій кількості людей. Один із репортерів описав це так. У цьому війському проході до раю люди відкривали власне серце і пилина спадала з їхніх очей. Комітет з інтерпретування інформації був спеціально створеною зусиллями Об'єднаного флоту і Ради оборони землі «Прион», інституцію, завдання якої полягало в інтерпретуванні інформації, переданої Юн Тяньміном. Комітет складався з 25 груп, сформованих зі спеціалістів різних сфер знань, які мали різні завдання. Але на цьому засіданні були присутні не професійні вчені, а очільники груп співробітники КІІ. Голова КІІ взяв слово і висловив подяку Юн Тяньміну і Ченсін від імені об'єднаного флоту та ООН, назвавши при цьому Тяньміна найгероїчнішим воїном за всю історію людства і першою людиною, яка вижила у чужому світі. Він не склав зброї, коли залишився сам у ворожому лігві, оточений невідомими напастями, а продовжував боротися за надію для людства, що перебувало в біді. Ченсінь своєю чергою продемонструвала не менший рівень мужності, витримки та мудрості і, незважаючи на ризик для власного життя, спромоглася отримати від Юньтяньміна потрібну інформацію. Ченсінь пошепки попросила в голови слова Піднявшись, вона обвела поглядом присутніх і сказала «Усім, що людство наразі отримало, ми насамперед маємо завдячувати запуску проєкту «Сходовий марш». Його втілення в життя нероздільно пов'язане з ім'ям однієї людини. Три століття тому саме його наполегливість, сміливість, лідерські здібності і надзвичайна креативність у вирішенні проблем дали змогу «Сходовому маршу» відбутися. Цією людиною був Томас Вейт. Тодішній директор Агентства стратегічної розвідки Ради оборони землі. Я гадаю, ми повинні віддати належне йому також. Жоден із присутніх не вимовив ані слова, бо всі вважали останню думку Ченсінь неприйнятною. Для більшості сучасних людей Вейт уособлював темне начало людської природи, притаманне всім уродженцям минулих часів, і був повним антиподом цій прекрасній жінці, на яку вчинив замах. Голова КАЇ за основною посадою нинішній директор Агентства стратегічної розвідки і наступник Вейда, хоча їх і розділяли три століття, також не підтримав пропозиції Чін Сінь. Натомість вирішив продовжити розгляд питань порядку денного. Ми вже маємо спільні бачення і очікування від процесу розшифровування отриманої інформації. Ми вважаємо, що нам не вдасться отримати жодних конкретних технічних деталей, однак сподіваємося зрозуміти правильний напрям для наших подальших досліджень, як от отримання теоретичних підказок для втілення ще незвіданих технологій, наприклад, руху зі швидкістю світла, чи послання миру з либини Всесвіту. Досягнення прогресу в будь-якій із технологій подібного рівня поверне людству надію. Отримана нами інформація може бути умовно поділена на дві частини – діалог між Юн Тяньміном і доктором Чен і три розказані ним казки. Попередньо проаналізувавши тексти, ми можемо стверджувати, що важлива для нас інформація міститься саме в казках, Натомість діалог не потребує детального розбору та інтерпретування. Оскільки в майбутньому ми не плануємо повертатися до обговорення діалогу, то зараз спершу підсумуємо корисну інформацію, що містилася в ньому. Передусім ми дізналися, що Юн Тяньміну, аби передати нам необхідний обсяг інформації, довелося спочатку пройти тривалий етап підготовки. Він вигадав сотню казок, сховавши поміж них три, які містять засекречені послання. Тяньмін спочатку переказував ці історії три соляріанам, а потім упорядкував і видав збірку. Це тривалий тернистий шлях. Якщо три соляріани не виявили подвійного дна в казках під час ознайомлення з текстами, то, швидше за все, вважатимуть нешкідливим і їх поширення в майбутньому. Але попри це Тяньмін вирішив загорнути казки в ще один шар облуди. Ви справді, як і Тяньмін, знали одне одного ще з дитинства, звернувся голова до Ченсінь. Ні, ми зустрілися вперше вже в інституті, похитала головою Ченсінь. Ми жили в одному місці, але ходили в різні школи і точно ніде не перетиналися до вступу в університет. Ось же покидьок! Його брехня могла вартувати Ченсінь життя, викрикнула АА, яка сиділа поруч із Ченсінь. Відповіді їй були холодні гнівливі погляди присутніх. Вона не входила до списку експертів КІІ і була допущена до засідання лише як особистий радник Ченсінь із технічних питань і лише після наполегливих прохань останньої. А в минулому мала певні здобутки в царині астрономії, але порівняно з присутніми експертами, рівень її знань не здавався захмарним, тож вони дивилися на неї дещо зверхньо. Усі вважали, що Ченсінь потрібен компетентніший радник, і навіть вона сама часто забувала, що Аа колись будувала кар'єру вченої. Це не настільки небезпечно, як здається, відповів офіцер АСР. Їхнє дитинство минуло ще до початку епохи кризи. Тоді Софони ще й не досягли землі тож обставини їхнього життя ніяк не могли стати предметом вивчення три соляріан. Але вони могли перевірити реєстраційні записи з тих часів. Відшукати записи про дітей до кризових часів нині не так легко, як здається. Та навіть коли й вдасться знайти записи про місце їх проживання, чи навчання, та з'ясувати, що вони не ходили до однієї школи, це ж ніяк не спростовує твердження, що вони були знайомі між собою. І є ще один факт, на який ви не звернули уваги. Офіцер АСР навіть не намагався приховати зневагу до професійного рівня АА. Тяньмін, вочевидь, має змогу керувати та направляти софони за власним бажанням. Тож він, мабуть, уже перевірив записи задовго до цього. Ризик був виправданий. Знову узяв слово голова КАІ. Тяньмін прописав авторство трьох історій Чінсінь, аби ще більше зменшити підозр Трисоляріан. За весь час переказу історії, а це тривало більше години, жовте світло не засвітилося жодного разу. Як ми з'ясували пізніше, Тяньмін перевищив відведений ліміт часу на 4 хвилини. А для того, щоб він мав можливість закінчити розповідати свої історії, слухачі додали ще 6 хвилин. Це однозначно може підтвердити те, що вони не сприймали казки як щось заборонене чи небезпечне для них. Приписування авторства цих трьох казок саме ченсінь свідчить про їх особливість і важливість порівняно з іншими в збірці. Саме в цих текстах закудована ціна для нас інформація. Щодо тексту -діалогу, то там ми можемо знайти не так багато важливих для нас даних. Хіба що, і ми всі з цим згодні, останнє речення Тяньміна є найважливішим, мовив голова і звичним рухом зробив пас правою рукою в повітрі, намагаючись активувати інформаційне вікно. Зрозумівши марність своїх намагань, він повторив фразу вголос То давай домовимося про місце майбутньої зустрічі, десь у іншій точці Чумацького шляху, не на землі. Це послання має два сенси. По-перше, він чітко розуміє, що ніколи не зможе повернутися до сонячної системи. По-друге, голова знову зробив паузу і повторив пас рукою, але цього разу здалося, що він намагається щось відігнати. Але це неважливо. І йдемо далі. Здалося, що повітря в конференц-залі за секунду згустилося. Усі чудово розуміли, який ще сенс вклав Юн Мін у свою фразу, шанси на те, що Земля в не надто високі. Присутнім роздали пакети блакитного кольору без написів. Лише з порядковими номерами. З цю епоху побачити паперові документи було вкрай важко. Будь-яку інформацію чи документ можна читати лише в цій кімнаті. Заборонено виносити або копіювати будь-які з них. Більшість із вас ознайомляться з цією інформацією вперше. Тож не гаймо часу, починаємо читати. У конференцзалі запанувала тиша. Всі присутні заходилися уважно вивчати тексти трьох казок, які можуть стати порятунком людської цивілізації. Перша казка Юнтяньміна. Новий королівський художник. Давним-давно було собі королівство, яке так і називалося. Королівство без оповідок. Насправді для самого королівства це було на краще. Населення, яке не має історії та оповідань, це щасливі піддані, бо наявність історій віщує настання нещасть і катастроф. У королівстві без оповідок правили мудрий король і добра королева, керував почет чесних і здібних служителів та жили працьовиті прості люди. Дні в королівстві текли мирно і тихо, немов, відображення в чистому свічаді. День вчорашній був таким самим, як сьогоднішній. Сьогодні було схоже на завтра, минулий рік не відрізнявся від цього, а цей рік від наступного. І ніколи не траплялося нічого, що можна було б назвати якоюсь історією. І так було доти, доки не повиростали принці і принцеса. Король мав двох синів – принца Глибока вода та принца Крижаний пісок, а також доньку – принцесу Росинку. Ще дитиною принц глибока вода потрапив на могильний острів посередині моря Ненажер і не повернувся. Як це стало, йтиметься далі. Принц крижений пісок виріс із батьком-матір'ю, але від того вони не менше хвилювалися за його долю. Він був надзвичайно кмітливим хлопцем, але ще з відзначався важким тиранічним характером. Принц часто наказував слугам відловлювати дрібних тварин за межами палацу, а потім бавився з ними в дивні ігри. Він проголосив себе імператором перетворивши тваринок на підданих, які нічим не відрізнялися від рабів. За найменшу провину, як от небажання рухатися в заданому напрямку, він наказував їх обезголовлювати. Часто-густо наприкінці його ігор усі тваринки валялися обезголовленими біля його ніг, а принц крижений пісок стояв у калючій крові істерично сміявся. Коли принц подорослішав, то здавалося, що він прибуркав свій норов, перетворившись на звичайного, мовчасного і похмурого юнака. Але король розумів, що вовк лише сховав свої ікла, і на серці принц пригрів зміїне кубло, яке тільки чекало слушної нагоди, аби прокинутися. Зрештою, король вирішив змінити правила наслідування престолу, усунувши його від труну, і призначити спадкоємицею принцесу Русинку. На чолі королівства без оповідок, по-перше, мала стати королева. Якщо король і королева частину своїх чеснот та лагідного норова мали передати всім дітям порівну, то, вочевидь, долю принца кричати пісок. Забрала собі принцеса Росинка. Вона вирізнялася неперевершеною вродою, добротою і гострим розумом. Коли принцеса виходила на двір у день, то сонце починало світити тьмяніше, аби не конкурувати з її вродою. Коли вона прогулювалася вночі, то місяць розплющував очі якнайширше, аби не випустити жодної деталі. Щойно принцеса почала говорити, птахи закінчували співати, а на пустерях, де ступала її нога, розпускалися найгарніші квіти. Люди радо вітали ідею зробити її правлячою королевою, а всі, як один, міністри, клялися допомагати їй управляти державою. Здавалося, навіть принц Крижаний Пісок не заперечував проти цього, але вираз його очей ставав дедалі похмурішим. Отак історія ввійшла до життя мешканців королівства без оповіток. Король офіційно оголосив про рішення на свої 60-ті уродини. Цієї святкової ночі феєрверки перетворили небо над королівством на барвистий сад а блискучі вогні зробили з королівського палацу прозорий кришталевий замок із сказки. Звідусіль чувся радісний сміх, а воно текло безупину немов річкам. Здавалося, що всі довкола були сп'янілими від щастя, і навіть холодне серце принца крижаний пісок розтануло від емоцій. Його звична похмурість відступила, і він, смиренно немов слухняний син, привітав батька з уродинами, побажавши, щоб світло його життя сяїло довго, як саме сонце, і він царював до віку. Принц привітав рішення батька, сказавши, що принцеса Росинка дійсно більше, ніж він, варта трону. Крижений пісок благословив сестру і висловив сподівання, що вона перейме секрети управління країною від батька, щоб бути готовою до майбутніх випробувань. Його щирість і доброта зворушили всіх присутніх. – мій, я дуже щасливий бачити таку твою реакцію, – сказав король принцу, погладжуючи його по голові. – Я дуже хочу, щоб такий мир і злагода панували завжди. Тож один із міністрів запропонував закарбувати назавжди спогади про цей вечір, замовивши художнику картину, щоб повісити її на видному місці в палаці. у відповідь лише похитав головою. Придворний художник уже в літах. Картина світу затуманилася в його очах, а старичими тремтячими руками він не зможе зобразити наші щасливі усмішки. Батьку, я якраз хотів поговорити з тобою про це», – сказав принц Крижений Пісок із глибоким поклоном. «Дозволь мені представити тобі нового королівського живописця!» Сказавши це, принц махнув рукою, і новий королівський художник увійшов до кімнати. Це був підліток, 14-15 років, вдягнутий у сіру черничну мантію. У своєму вбранні посеред пішнот палацу та гостей, обсипаних коштовностями, юнак нагадував перелякану мишку. Пробираючись крізь натовп, він, здавалося, намагався не поменшити, аби не напоротися на невидимі шипи інших людей. Роздивившись юнака, Король мав розчарований вигляд. Він такий юний, чи встиг він опанувати навичку в достатньому обсязі. Принц снова вклонився. Батько, його звуть Вушко Голки. І роду він із Хер Сингінь, Лая. Він найкращий учень відомого майстра-живописця Ефіра. Навчався у нього з п'ятирічного віку. За десять років навчання він опанував усі примудрості техніки майстра. Вушко Голки настільки щутливо сприймає найтонші відтінки і найдрібніші деталі навколишнього світу, як ми відчуваємо жар розпеченого заліза? Завдяки своєму божественному дару він здатен перенести на полотно будь-що без найменшого спотворення. Йому нема рівних у цілому світі, якщо не брати до уваги його вчителя, майстра Ефіра. Принц повернувся до вушка-голки. Як художнику, тобі дозволяється дивитися прямо в обличчя королю. Це не вважатиметься проявом неповаги. Вушка-голки підняв погляд на короля, але одразу знову опустив очі додолу. Король був здивований. Іначе, твій погляд гострий, пронизливий немов меч, що й новий нятей кувалем і згорнила печі. Незвично мати такий погляд у твоєму віці. Лужку голки вперше розтолив рота. Ваша величність, великий государь, будь ласка, пробачте таке зухвальство неродовитому художнику. Але такий погляд у митця. Художник повинен спочатку закарбувати бачене у своєму серці. Я вже маю в душі образ вашої величі та чеснот, і зможу гідно відобразити їх на полотні. «Тобі дозволяється поглянути й на королеву», – мовив принц. Вушку голки підняв очі на королеву, але лише для того, щоб знову опустити їх донизу і сказати. «Вельмишановна королева, пробачте, коли ваша ласка – образу від смиренного живописця. Я зображу на картині вас із усім вашим благоростом і витонченістю, які назавжди оселилися в моєму серці». «Поглянь же не принцесу, майбутню королеву, бо тобі доведеться зображувати її». Вушкоголки дивився на принцесу довше за спалах блискавки, схиливши голову мовов. О, найшановніша принцесу. благаю, пробачте покирному вашому слузі завдані образи. Ваша краса опікає мене немов жарке полудене сонце, і я вперше в житті відчуваю у собі брак майстерності. Але я забираю у своєму серці згадку про вашу незрівнянну вроду і спробую перенести її на полотно. Тоді принц попросив вушкоголки поглянути й на всіх придворних міністрів. Юнак мазнув поглядом навколо, зупиняючись на кожній людині хіба на мить, і знову опустив голову. «Ваші високості, будь ласка, пробачте з ухвалість живописця. Я закарбував у душі ваші образи і відображу на картині всі ваші таланти та здібності». Святкування продовжилося, а принц Крижаний Пісок відвів вушкоголки в темний кут палацу, де пошепки спитав. «Де всі гарно запам'ятав». Вушкоголки тримав голову низько. Тож його обличчя тонуло в складках капюшона мантії. Темрява навколо додавала відчуття, що мантія була насправді лише вмістилищем тіней без жодної плоті. Так, мій королю. Усе до найменшої деталі. Усе, мій королю. Навіть якщо я промалюватиму кожне пасмо волосся на голові чи деталь одягу на тілі, то зображення не відрізнятиметься від оригіналу.